Hai multii! Mulțumesc bunul lui Dumnezeu să-i plăcească frumoasă noapte de primăvară. Aș dori, dragii mei, din tot sufletul să mai avem așa ceva, dar din ce în ce se împuținează aceste frumoase zile, urma cărora, dacă ne trăim lor valoare, Cel puțin așa s-o conte -o, întrem, ființele și sufletele. Sunt este un eveniment fericit că dau seama ce ca cineva conștient fiind la acest drum, totul să nu se sperie, să nu se împlicoșeze și să neagă la acest drum. De multe ori stăteam și mă gândeam, cei care ați prins timpuri mai vechi, ce-ar fi fost numai că avem mănăstiri și mai ales aici mulți care ați crescut sau în alte mănăstiri din țară. A crescut, parcă, ca într-un leagă, ca într-un balsam, unde îți mergăie. Deși același lucru, aceeași candoare, aceeași căldură, au avut-o mulți dintre cei ce au pregântat Sfânta Biserică, iată că de mulți nu s Pând în vedere că totul este în voința omului, după cum și Mântuitorul a spus că cel ce vrea să vină după mine, să se lepe de versină, să-și apuce, să-mi lumeze, în urma acestei voințe vine Dumnezeu. Pare un paradox, oare Dumnezeu e mai mic decât omul, cum. Atât de domn este Dumnezeu, atât de bun, că ne dăm seama că El nu forțează niciodată lucrurile. Nu ne șantajează, nu ne prinde cândva la un chestiuială față a vieții noastre și apoi să ne ceară în timp vieții să găiești lui. De vreme ce relația această frumoasă între om și Dumnezeu se împenează pe nobil un sentiment de prețuire, de respect aș putea să spun, fără numai că în bunătatea lui și în cingășia lui, în absolutul sensibilității lui, nu te din ochii lui Dumnezeu ceea ce facem noi. Este un lucru o dumnezeiesc din clipa când ne sănistim și până când murim prezent lângă noi. Ca drept o vadă că absolut tot ce gândim și ce facem el este prezent. Dar ați observat că nu ne deranjează niciodată. Mancare să șrat pe urmă, fără numai ca acest lucru putem să conștientizăm și să primitem spre bunătatea lui absolută. Din acest moment motiv și sunt un mare înțele și- consolabil lui. A conchis acest sentiment nobil al lui Dumnezeu, zicând, pentru cel trebuie că abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește a muri. Așa ne explicăm jertfa care au făcut cei antici de după Mântuitorul în numele lui Hristos. A rămas pe domeniul antichității, gesturile care l-au făcut acei oameni, cum își le tot ce cei agătau trupește și mergeau spre Hristos. Așa s-au înfința, acele frumoase și noștine puiuri, ale simților părinți în clăpăturile pământului unde săjătau lui Dumnezeu și se rugau. trăiau într-adevăr într-un balson. Ați observat fratele vase câteodată care din ce în ce, mai slav, mai puțin, găsim un moment când parcă ești cu Dumnezeu și putești, dar e puțin, din cauza că celor din jurul nostru caută să ne tragă tot în jos Să ne distorsioneze această pace, să ne opuiem. Ați observat că momentul când intri parcă într-o legătură cu Dumnezeu sau cu un Sfânt prin rugăciune, ești un alt om. Cei care v-ați La cel traval, care nu este ușor în cele trei zile să postim pentru dragostea Lui Dumnezeu, ușor nu este. Croaznic de greu chiar, dar nu imposibil. Te simți parcă miercuri un altul. Te simți ca o pană, Te simți mai aproape de cel ce te-ai Deci animalul din tine, sau grădina zoologică, cum de multe am spus -o eu, este domestică, parcă doarmă, zi și noapte de-acumă. Cum Sfinții părinți spuneau că întotdeauna trupul odihnit și sătul, și îndiați cu toate poftele carnale, se semețește asupra sufletului și-l domină, Îl în cele din urmă, nu a gășit în acest lucru. Așa se naște din acei fii a fetei Babilonului care sunt fruncii, gândurile, așa se nasc patimile, care, dacă nu sunt rezolvate la tine, devin niște temnițe pentru Iubit Iubiți credincioși, dacă am vedea un suflet mântuit sau un momentul când se desprinde de această labă, de acest sarcofag, am putea să spunem, ne-am putut tremura. Rămânem cu toții cei ce mai cercetăm niște scrive spuse de oameni în lumin aceștia, rămânem profund puiți de acea moarte clinică dacă mai ținem țină. Sunt mărtuit de oameni care timp să moară și spun același lucru. Când se desprinde sufletul, parcă largă spre o lumină. Dar când este readus la viață, nu să mai intre în trup. Atâta-i de trup. Noi, gândindu-o le dăm dreptate. celor oameni de știință care, într-adevăr, spun adevărul. Probabil că Dumnezeu a slovodit aceste lucruri atât de tainice altă dată, ca prin oameni de știință, care majoritatea nu au nimic comun cu Dumnezeu să descopere într-adevăr legătura dintre suflet și truc. Sufletul a nesorginte dumnezeiască. În acest motiv el aliargă spre originea lui. Țipă în și mare când îl vede pe om ducându-se în și în mocilă. Dar fiind în temniță, Aduceți-vă aminte de acest slăbănău care a sfat acoperișul și l-a lăsat în fața Mântuitorului. Mintea nu mai judecă și din acest motiv și sufletul este întâlnițat, nu poate scura spre cele înalte. Viața monahală a fost din totdeauna un chimpe pentru diavol și pentru lucrătorii lui. Acești oameni, într-adevăr, care sunt din ce în ce mai misterioși la timpul acesta al științei, al patiilor, multe tulburare a făcut crășmașilor lui Hristos. Dar, în războaile care se întind între cele două părți beligerante, acela va câștiga care merge cu inima curată, cu tenitate, luândul în ajutor pe cel în acel ea mâne se șerfește. Când Mântuitorul a spus, nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt, aceste cuvinte atât de scurte, dar pline de conținut și chiar de o filozofie ne-au pe toți. și venind în cel mai concludent argument al Sfinților Apostoli. 12 au fost la număr, în numele Lui Hristos au mers și au cuprins tot Pământul. Găsiți-am de demult într-o carte a securității, nu mă îndeleticesc cu așa ceva, dar întâmplător am găsit-o. am avut de furtă cu ei și cred că mai am și să dea Dumnezeu să ne dea putere. În cărțile mosagului a evreilor se spunea așa a venit Pavel din Tars și timp de 400 de ani în învățăturile lui a dărămat luna. Sfânt dar prin într-adevăr de adevăr. Epistolele Sfântului Apostol Pavel, învățătura lui curată, atât de inocentă și pe înțelesul omului, au împlut lumea de gărmătui că s-au depădat toate capiștile de dorești și oamenii negeau spre Hristos. Când iată de, de păcatul este un om nou și mult a văzut cei ce au mușcat din o treaba păcatului, comparativ cu viața care a început o cunoscându pe Dumnezeu este o diferență enormă. Și uitați-vă la proceniturile voastre care deja au luat legătura cu soaptele E o diferență enormă. Să nu ne speriem cât de puțin am fi și cât de puternici ar fi dușmanii având în vedere că Hristos este cu noi. Și dacă faci cu tăruire, cu dragoste de Dumnezeu, este imposibil să nu câștigi. Totul rămâne la ceea ce a concluzionat Mântuitorul învățându atâta de frumos și plâns. Cel ce văiește să vină după mine, să se repede de sine, să se ia crucea să-i Părinților care ați avut curajul, Și de bună voi, cum ați și depus jurămintele, mă plec în fața frăților de Dumnezeu să vă ajute și simți a cărora nume să Fiți foarte precauți, șarpele stă de plângă la orice pas pe te -ntelineze. să nu-ți fie frică. Dacă ești om curat, ești om cu frică de Dumnezeu și îți păzești sufletul, cum spunea prorocul David, ca lumina ochilor, poți fi lui ei. Dar dacă ești un om la bine, un om, că mâine oi fi altul ca astăzi, astăzi mă desfătești în cele lumești, atunci cu greu va fi multe. Dar, că cetarea, gândurile frumoase o să vă povățească în pașii următori de acum spre Vă rog frumos și frățile voastre care aveți nevoie de noi și noi de frățile voastre să ne rugăm fiecare în rugăciile noastre, puține sau multe, să ne pomenim unii pe alții că cei ce se luagă unul pentru altul în numele acelui ași Hristos devine o cetate. Încă o dată vă mulțumesc într-această frumoasă noapte și rog pe Dumnezeu și pe simții care i-am pomenit la această ceremonie să ne ajute și să ne dea minte înțeleaptă. Bunul lui și simților lui Slavă și cine să